Поаро ставить п'ятеро запитань. Отже, пане Поаро, мовив Філіп Блейк роздратовано. Я повинен подякувати, почав Поро, за ваш чудовий яскравий виклад справи крейлів. Ви надто люб'язні, пробурмотів Блейк. Це справді вражає, я так багато згадав, коли добре зосередив свою увагу. Поаро додав. Це був диво чіткий переказ, але в ньому є кілька прогалин, правда ж? Прогалин? Ваша оповідь була, якщо так можна висловитися, не зовсім щира. Його тон став жорстокий. Я поінформований, пане Блейк, що по меншій мірі в одну з ночей того літа бачили, як пані Крейль Виходило з вашої кімнати в час, що є до деякої міри компроментуючим. Запало мовчання, яке порушувало тільки важке дихання Філіпа Блейка. Нарешті він запитав. Хто це вам сказав? Паро похитав головою. Немає значення, хто сказав досить, що я знаю про це. Знову запала мовчанка. Затим Філіп Блейк сказав: "По-моєму, ви наштовхнулися на цілком інтимне питання. Визнаю, що це до деякої міри вирізняється від викладеного мною, і разом із тим, воно підходить більше, ніж ви можете уявити. Змушений тепер розповісти вам, як усе це склалося". Це правда, що я мав недружелюбні почуття до Керолайн, і в той же час мене дуже тягло до неї. Можливо, одне почуття тягло за собою інше. Мене злила сила, яку вона мала наді мною, і я намагався викорінити навіяне на нею захоплення, постійно і настирливо зупиняючись на її негативних рисах. Не знаю, чи зрозумієте ви мене, коли скажу, що мені ніколи не подобалась Керолайн. Я був закоханий у неї в юності. Вона не звертала на це уваги, чого я не міг їй легко пробачити. Нагода трапилася, коли Еміас зовсім втратив голову за Ельзи Грієр. Хоча це зовсім не входило в мої наміри. Я, ніскільки того не бажаючи, якось сказав Керолайн, що люблю її. Вона відповіла цілком спокійно. Я знала це давно. Яка самовпевненість? Я знав, звичайно, що вона мене не любила, але бачив її Стурбованість і розчарування, викликані новим захопленням Еміаса. Подібній ситуації жінка може бути легко підкорена. Вона погодилась прийти до мене тієї ночі і прийшла. Блейк замовк. Йому важко було щось говорити. Вона зайшла до моєї кімнати, коли... Я обняв її, вона сказала без краплі хвилювання, що це не має резону і що вона жінка, яка любить раз у житті, септо однолюбка. Вона належала Еміасові Крейлю, в добрі і злі. Визнавала, що негарно вела себе зі мною, але інакше не могла. Вона попросила пробачення. І пішла, залишивши мене. Вас дивує, пане Паро, коли скажу, що зненавість моя до неї зросла у сто разів. Вас дивує, що я не простив її ніколи за ту образу, яку вона мені нанесла, а також за те, що вбила кращого мого друга. Тремтячи від злості, Філіп Блейк нарешті закричав. Я більше не бажаю говорити жодного слова про це. Ви чуєте? Ви отримали мою відповідь. І тепер залиште мене в спокої. І більше ніколи не згадуйте мені про цю історію. Я хотів би довідатися, пане Блейк, про черговість, з якою залишали ваші гості лабораторію того дня. Мередіт запротестував. Але, дорогий Пуаро, через 16 років. Як я можу пригадати? Я сказав вам, що останньою вийшла Керолайн. Ви певні в цьому? Так, у всякому разі, так мені здається. Підемо туди зараз. Ви повинні бути абсолютно переконані, розумієте? Усе ще заперечуючи, Мередіт пішов уперед. Він відімкнув двері, розчинив ставні. Пуаро сказав йому. так добродію, ви показали відвідувачам найцікавіші препарати з рослин. Заплющіть на хвилину очі і подумайте. Мередіт слухняно підкорився. Пуаро витягнув із кишені носову хустину, і поволі помахав нею. Блейк з легким тремтінням ніздрів промимрив. Так, так, дивно, як відновлюються спогади? Керолайн була, пригадую, в платі світло-кофейного кольору. Філ мав нудний вигляд. Він завжди вважав мою пристрасть ідіотською. Тепер зосередтесь, сказав паро. Ви підете в бібліотеку, де будете читати уривок про смерть Сократа. Хто перший виходить із кімнати? Ельза і я. Так, вона перша вийшла за двері. Я одразу ж за нею. Ми розмовляли біля одвірків, чекаючи, поки підійдуть останні, щоб я міг зачинити двері Філіп. «Так, Філіп був наступний, і Анжела. Вона запитувала Філіпа щось про биків і ведмедів. Вони пройшли через хол разом з Еміосом. Я залишився, чекаючи, зрозуміло, Керолайн. Отже, ви цілком упевнені, що останньою була вона. Ви бачили, що вона робила?» Блейк заперечливо похитав головою. Ні, я стояв спиною до кімнати і розповідав Ельзі свої надогідливі спостереження про те, що деякі рослини треба збирати під повний місяць у відповідності зі старими повір'ями. Вийшла поспішливо Керолайн, і я замкнув двері. Він замовк і поглянув на пару той поклав хустину до кишені. Мередіт з неприємністю поморщився і подумав. Чесне слово, цей тип вживає духи. Я абсолютно впевнений у такій черговості. Ельза, я, Філіп, Анджела і Керолайн. Паро сказав, все чудово сходиться. Я хотів би влаштувати тут зустріч колишніх відвідувачів. Гадаю, це не буде важко. Слухаю, сказала Ельза дітишем з майже дитячою цікавістю і нетерпінням. Я хотів поставити вам одне запитання. Будь ласка. Після того, як усе, тобто процес, скінчилося, Мередіт Блейк просив вашої руки. Ельза уважно подивилася на нього. Погляд її був призирливий. «Так, а що? Ви були здивовані? Чи була я здивована? Вже не пригадую. Що ви сказали йому?» Ельза засміялася. «А що, по-вашому, я могла йому сказати?» «Після Еміаса, Мередіт, було б смішно. Це була дурниця з його боку. Він завжди був трохи дивикуватий. Нараз вона посміхнулася». Він хотів оберігати мене, турбуватися про мене. Думав, як і всі інші, що судові засідання були для мене страшним іспитом. Репортери, викрики натовпу, бруд і лайка, якою мене супроводжували. Бідний Мередіт, який тупак? І знову розсміялась. Еркюль Пааро Знову зіткнувся з проникливим поглядом мадмазель Уильямс і знову відчув, що роки ніби відступають, залишаючи його сором'язливого і лякливого хлопчика перед лицем учительки. Є одне запитання, яке мені хотілося задати. Мадмазель Уильямс дала зрозуміти, що готова «Анджела Уоррен була спотворена ще зовсім маленькою. В моїх замітках є на це натяки. В одному місці стверджується, що пані Крель кинула в дитину прес-пап'є. В іншому сказано, що лом, яка з цих версій, правильна». Мадемуазель Уільямс жваво відповіла, «Я ніколи не чула». Пролом. Правильна перша версія. Хто вас про це інформував? Сама Анджела. Ще на початку нашого знайомства вона добровільно про це розповіла. Що вона сказала вам дослівно. Вона показала шрам, а потім сказала, що це мені зробила Керолайн, коли я була маленькою. Вона кинула в мене прес пап'є. Ніколи не натякайте про цей випадок в її присутності. Прошу вас. Це її страшенно нервує. А пані Крейль пригадувала колись про це? Зрідка. Вона передбачала, що я в курсі справи. Пригадую, одного разу мені сказала. Я знаю, що ви вважаєте, ніби я занадто балую Анджелу. Але у мене вічне почуття, що ніщо не може винагородити зло, якого я їй завдала. І іншого разу, коли знаєш, що на все життя спотворив іншу людину, це найтяжче ярмо, яке будь-хто може нести. Дякую вам, медмезель Вільямс. Це все, що я хотів знати. Сесілія Вільямс мовила різким голосом. Я вас не розумію, пане Поро. Ви показали Карлі мій звіт про трагедію. Поро підтвердив. І все ж вважаєте? Подумайте, проходячи повз лавку торгівця рибою і бачачи у вітрині дюжину риб, ви вирішуєте, що то справжні риби, так? А от одна з них могла виявитися бутафорією. Мадемуазель Уільямс відповіла високомірно. Цілком можливо, до того ж, мабуть, так. Одного разу мій приятель узяв муляш риби, це було його ремесло, розумієте, щоб порівняти її зі справжньою. І коли ви побачили в якійсь вітальні вазу з квітами цинні у грудні місяці, то, мабуть, вирішили б, що вони штучні, а вони могли. «Виявитися справжніми квітами, привезеними літаком із Багдада?» «Який зміст цього пустослів'я?» – запитала мадемуазель Уильямс. «Сенс у тому, щоб показати вам, що на все ми повинні дивитися очима розуму». Пуаро уповільнив крок, наближаючись до будинку, що виходив на Рідженс-парк. По суті, думав він, йому нічого дізнаватися в Анджели Уорен. Єдине запитання, яке він справді хотів би їй задати, могло ще зачекати. Але невтолима пристрасть до симетрії привела його туди. П'ятеро людей. Отже, п'ятеро запитань. Анджела Уорен прийняла його з певним роздратуванням. «Ви розкрили щось?» «Прийшли до якогось висновку?» Пороповолі кивнув головою. «Я почав, зрештою, просуватися вперед.» «Філіп Блейк». Її тон був не те стверджувальним, не то запитальним. «Мадемуазель, я не хотів би зараз нічого говорити. Ще не настав час. Про що я вас прошу, «Це бути настільки люб'язною і приїхати в Хендкросс Менор?» Ганжела запитала, ледь нахмурившись. «Що ви збираєтесь робити? Поновити події, які відбулися 16 років тому? Можливо, поглянути на них з яснішої позиції? Ви приїдете?» Ганжела Уоррен тихо відповіла. «Звичайно, приїду. Буде цікаво подивитись». Можливо, тепер я побачу цих людей з яснішої позиції, як висловилися ви. І ви візьмете з собою листа, якого мені тоді показували. Анжела Уоррен спохмурніла. Лист був написаний для мене. Він належить лише мені. Я показала вам його з дуже серйозної виправдувальної причини але в мене зовсім нема бажання дозволити читати його стороннім людям, які не користуються моєю симпатією. Дозвольте дати вам пораду в цьому. І не говоріть, я візьму листа з собою, але скористаюся своїм власним розумом, який осмілюся вважати не згірше вашого. Поро на знак покірності підняв руку. Він устав, збираючись іти. Дозвольте задати вам маленьке запитання. А саме, під час тих трагічних подій ви якраз закінчували читати книгу «Місяць і шість жнив» Сомерсета Моема. Анджела широко розкрила очі, скрикнула. «Мені здається, так, справді так. Звідки вам це відомо?» Я хотів Довести, мадемуазель, що я трохи ніби чаклун. Є речі, про які я знаю, без будь її розповіді».